Hallo, hallo! Hvad så er <trykker> vi sammen klar til at Direkte fra festivalpladsen i Skanderborg. Danmarks Radio præsenterer stolt. Radio med Vrindski. Signe Lindqvist og Anders Breinhold er... Brøde heste. Og vi er altså rykket ind øh, på en festivalplads, som øh, der ikke er nogen gæster på, men øh, i går, da vi kom ind på pladsen for at sætte op her, der er Tony Scott, vores ja. reporter. Han kommer dansende igennem igen Godmorgen, området. Tony. Godmorgen, Tony Scott. Han er en glad mand, som, øh, som skal sætte øh, i, i arbejde i dag. Det har hans... Nedsager for kommunen nemlig, fortalte os. Mm. Men herinde på pladsen, der er der øh, ikke rigtig så meget liv og læben p.t., men det kommer der inden for en times tid, fordi alle de frivillige, der går og er ved at sætte festivalen op, så vi andre, vi kan feste, når den starter øh, torsdag, hvor man åbner selve pladsen. Onsdag aften starter festivalen allerede. Der vil der være liv og læben inden for en times tid. i går, der skal der da love for, at der er blevet arbejdet sine. Ja, det kan man roligt sige. Fordi ja, vi flyttede jo ind i går, øh, og det er, jo, det er jo noget af tirkus, og at øh, flytte hele de sprøde heste om. Fra en rullende redaktion med nogle campingvogne og vores dejlige sat vogn, som vi så nu har, øh, har, har hensat på en parkeringsplads, til der kommer nogen og finder ud af, hvad vi skal gøre ved den. Ja. Og så ligesom pakket det hele ud, til vi er her på festivalen. Og det der ligesom er, det er, at øh, på Skanderborg-festivalen, så er der en... Øh, den næststørste største indgang. Lige ved siden af den, så står der en kæmpe stor blå container. Og oven på den her blå container, der står der to fine, hvide telte, Og inde i de her telte, der sidder vi og sender. Og det er, endnu mindre Jeg kan godt sige, jeg har været med til at sende herfra i fem år, ikke? Mm. Det her, det er måske den bedste scene, ja. om man vil. Det bedste studie, mini studie, vi nogensinde har haft ja. i festivalhistorien. Altså foran os er der ligesom sådan en stor lysning i bøgeskoven. Og foran det, der er der altså... Man kan sige, at vi sidder måske i det internationale hjørne af festivalen. Fordi vi har nemlig både en gondol, en flot maleri af Venedig, de italienske hus og en kinesisk China takeaway restaurant. Så man kan sige, at vi er ligesom i det internationale hjørne, i hvert fald inden for gastronomien. Den multietniske del af festivalen. Og vi er lige ved det, der hedder Så hvis du kommer på festivalen hernede, så kan jeg kigge forbi Sølund en gang, når festivalen altså åbner på torsdag. For vi er jo vi er jo sådan set hele ugen. Vejret i Skanderborg, det er så rigtig flot. Der er mm. øh, lidt skyer på himlen, og øh, solen den bryder igennem disse hvide skyer i nyerne og kæft, hvor er jeg glad for at være herinde, ja? ja det humødet er meget højt i dag. Det er meget højt. Og ved du hvad, om et øjeblik vil godt fortælle, hvad programmet byder på. Og så synes jeg også, at, prøv at sige, vi kan jo ikke være væk åbenbart lige øh, i 12 timer, 15 timer, 24 timers tid så skal man da lave en ministeropgave. Ja, det skal man. Og det jeg, skal man. Og jeg har virkelig fuldt det her, for det er sådan noget, det elsker jeg ikke. Mm. elsker, når sådan noget her sker. Se, hvem der <laughs> bliver valgt. Se, Anders Fog. Og ikke mindst, og hvem der bliver braget. Ja, hvem der bliver braget, ikke mindst. Og man så læser i dag, at viserne viser, at Møller, han er nærmest har gået Mok i hans ministerium, fordi der er som et lille barn, med ved at få tingrevet lidt fra. Så, ja. <laughs> det er fantastisk. Men Signe, du er jo... Den, dem, som man snakkede meget om, at du er den unge kvinde, den uh, kvinde måske snart skal have børn, du er ved at skabe der et liv. Det mm. er dig, som, uh, som, som uh, de her nye ministerer, den her rokade, henvender sig til. Ja, jeg har takket Og uh, uh, vi er så heldige, her på forsiden af morgenavisen Jyllands Posten, der er der simpelthen et billede af de ministerer, som, hvad kan man sige, det er gået ud over på en eller anden måde, der enten er blevet til noget, mm. eller er blevet frygtet. Mm. Så uh, velkommen til de sprøde Heste på Skanderborg, og velkommen til en dag med en helt ny... Regering. Mine damer og herrer. Direkte fra Skanderborg. De sprøde heste på b Det var en og feeling two way damn good. Damn good. Jeg kunne godt lige tænke mig, vi var igennem hos Niels Christian Lang i Kommerum 3 for den tiden, og sige, der fortæller du så, at det vi blandt andet skal, det er, at vi får en ornitologisk studie, fordi at fugle, de kan sige som mobiltelefoner. Ja. Yeah. Prøv kan at forstå, at du har det, det. Ja, jeg sidder oppe i mit sommerhus en stille og rolig dag, og jeg står og sidder ude og læser tintin -tin eller noget, og holder sommerferie, og så pludselig så er der en lyd, hvor jeg tænker, oh telefon ringer. Og så går jeg hen og tager telefonen, og så ringer telefonen, og så tænker jeg, i øvrigt var det egentlig også en mærkelig lyd, telefonen sagde. Og så leder jeg efter min kærestes telefon, og den ringer heller ikke. Og så går der fem minutter, så ringer den igen. Og så lægger jeg selvfølgelig mærke til den lyd, fordi jeg tænker så, at det må være naboens. Men det undrer mig over, at naboens mobiltelefon er så høj, at det lyder, som om den ringer for min nabo. Og så lægger jeg mærke til, at det simpelthen ikke er en mobiltelefon, men det er en fugl, som siger fuldstændig ligesom en nokia ringetone. Det er et sindssygt fænomen. Ja, og så jeg taler jeg så med min søster om det, og min søster har så oplevet det samme fænomen i hendes have, som er et helt andet sted i landet. Men også en uh, fugl, som siger som en uh, mobiltelefon. Det er et sindssygt fænomen. Ja, og, øh, og det regner med, at vi får en ornitologisk forklaring på... Når vi får besøg af Jens Kirkeby. Faktisk skal vi godt afsløre, at Jens han har nogle CD'er med, ja. med fugle, som, som kan lyde fra, fra forskellige ting. Ja, og ikke mindst en fugl med, som også kan sige noget, noget specielt. Det er fantastisk. Ja, jeg så er de, uh, også i dagens program, at uh, vi skal have vores uh, huslæge, vores uh, husven, vores uh, programmets læge, mm. Peter Lund Madsen, igennem. Han skal fortælle uh, det sidste gang. Det bliver et sømodigt også at Peter igennem, fordi mm. uh, sidste uge, vi sender uh, De Sprøde Heste, Peter kommer igennem og fortæller om en uh, helt speciel ved Og jeg skal høre noget om urin kontra indtagelse af væske i sommervarmen. Ja. Det er uh, et stort spørgsmål, som har gået på i lang tid. Mm. Mm. Og så kan man sige, at De Sprøde Heste har altid uh, gået op i... Uh, turistattraktionerne for de forskellige steder, hvor vi er sendt. Ja. Og man må sige, at noget af det, der bliver diskuteret meget her i Skanderborg, det er, hvor og hvad er det højeste. Er det Himmelbjerget? Er det Ydingens Skovhøj? Eller er det Auerbaggenhøj? -Bagne Ejer Bagnehøj. og det ligger lige ved siden af, hvor vi sidder mere eller mindre ja. end 10 km fra. Vi har faktisk allerede besøgt Avi Rasmussen, vi skal snakke med ham om et øjeblik, fordi han er nemlig formand for Ejer Bagnehøjs Venner. Der er en flok mennesker, som øh, vælger at gå op i en bakke, som ligger lidt ude for skanner. Vi glæder os til at snakke med Vigo om et øjeblik. Det <tryk> mysterium er noget, der hedder meget store dreng. Øh, vi er gået ned i flisen, eller om man vil ned foran øh, vores scene, og der sidder du, øh, Vigo Rasmussen. Velkommen til programmet. Tak for det. Du sidder du? En, en undskyld, men jeg skal lige beskrive, der sidder en trøje, hvor der står Crew 2002, ejer Bavnehøjs venner. Og, <tryk> og Vigo, du er formand for Ejer Bavnehøjs venner. Aja Prøv at forklare os, hvad er det helt præcist? Eibagnenhøj er jo øh, helt klart Danmarks højeste naturlige punkt. Mål på den faste jordoverflade. Det er fastslået øh, langt tilbage, men faktisk indtil 1847 troede man, det var himmelbjerget der var højst. Derefter overgik det til, til ikke. Men i en årrække fra 1941 til 1953 øh, troede man faktisk, at det var ydingen Skovhøj, der ligger tæt ved. Og det hænger stadigvæk ved, men det er altså i Bavnehøj. Hvordan måler man, at bjerg er det højeste, eller en bakke? Jamen, det gør man jo rent teknisk. Det er der, vi med matrielsstyrelsen om. Så sent som i 2002 indførte man et nyt målesystem og fastslog dengang, at det eksakt er 170,89 meter. Okay. okay. Lad mig lige høre, hvad er det, vi snakker om? Fordi det er jo ikke albduæs over Bavnehøj. Det er jo... Hmm. Undskyld, Viggo, jeg støder der måske ved at sige, at det er jo bare en bakke. Jamen, vi har jo ikke så mange af dem, så vi skal værne om dem, ikke? Altså, vi skal jo kredse om dem. Vi vil meget gerne mindst nu op til Himmelbjerg. Rent faktisk Himmelbjerg er Himmelbjerg på en syvende plads, en sølv og syvende plads, ikke? Men vi skal jo vi skal jo give den baghjul. Vi skal jo have at comeback til Himmelbjerg. Eller i forhold til her Vagenhøj, skal vi jo gøre comeback og, og overgå dem, ikke? Altså med deres små stokker og kigger, der viser halvanden gang forstørrelse. Men at nu ligger I jo på første ikke? Og på anden pladsen ligger så Ytinge Skovhøj, ikke? Men hvor meget højere er I en ydinge Skovhøj? Jamen det er jo rent faktisk kun 6 cm. Hold lige fast i den. Sig det igen, <laughs> Hvad var det, du siger der? Vi lige 6 cm der udgør forskel. Det vil sige, at hvis jeg gik ned i den nærmeste plantemarked og hentede en ordentlig gang spagnum og noget muld, og rev cirka, ja, lad os sige 8 centimeter, det vil det være et passende tal, ovenpå Ytings Skovhøj, så ville det være Danmarks højeste punkt. Det, det, den tanke er jo nærliggende, ikke? men det, det går jo ikke, det der med... Jo, <laughs> jo, jo, det kan jeg sagtens gøre. Jo, jo, det går. Jeg <laughs> ikke ingen tvivl om, at du kan gøre det, ikke? men det går ikke, det der med menneskeskabte højdepunkter. Ikke? Fordi så skal man jo tage antenner og flagstænger og bropeller, og hvad, bønder kan finde på at ligge i jord, hist og pis, ligesom dig. Ikke? Det går jo ikke, vel? Altså, vi er nødt til at have et fast udgangspunkt. Men, og det er nu engang det er naturskabte. Ikke? Men altså, hvordan kan man vurdere, hvem der har lagt jorden? Om det er naturen, der har lagt det, eller det er os eller andre der har lagt jorden? Jamen, det er også det, de lærte har strid om igennem tiden, ikke? Men, men øh, en klog mand fra et daværende geodetisk institut fastslog i 1953, at det er den faste jordoverflade. Og den ligger jo nu engang fast, ikke? Vi jo, øh, man kan sige, I har en klub, hvor eller en forening ejer Bagnehøjs venner, ikke? Hvordan kan man være ven med en bakke? Jamen, jamen, det ene ord har jo taget den anden, og en den anden. Ikke? Det var sådan, at hen i løbet af 1990'erne var man nogle stykker, der sagde til hinanden. Det her sted øh, lever en lidt hensyn tilværelse, det skal have øh, noget mere øh, fokus. Øh, vi skal øh, fremhæve de ting, der er ved stedet, ikke? vi skal simpelthen give det en renaissance. Det må nogen gøre noget ved, og nogen skulle gøre det, og det gjorde vi så. Og så blev det til en forening i 1999, som sammen med kommunen i Ring, faktisk Skanderborg Kommune, der ejer det forsøger at sætte lidt mere fokus på det. Vi har flere spørgsmål, Vigo og vi vil gerne stille dem efter det næste stykke musik. Så det her på with, with yeah. Bayer og nummeret Come With Me. Viggo, vi sidder her og snakker, mens musikken spiller, ikke? og jeg spørger ind til lidt mere for at være forberedt i næste del af interviewet. Så siger du, ud af den blå luft, der findes jo rent faktisk det falske Ayabhavnøhøj. Og hvad er det falske Ayabhavnøhøj? Lad os få sat det på plads med det samme. Jamen, drømmer man op og ned af motorvejen E45, ikke? så kommer man til et skilt ved frekørsel 54, hvor der står Ejer Bagnehøj. Wow, vi skal have benzin på, tænker folk, øh, og her et øh, vand, og hvad ved jeg? En, at uh, tanke på Danmarks højeste sted, tænker man faktisk. Ja. Det er jo det, man tænker. Nu Du tanker jeg rent faktisk sko Skoda Felicia på Danmarks højeste sted, men det gør man jo ikke. Right, right. for det står der, der står Eje Bagnehøi, ikke. og især udlændinge, men også nogle forvildede danskere måske en nordmand, tror at vi er på stedet, fordi lige overfor en, en lille legeplads, er der en lille bitte, bitte bakke, op på bakke, ikke? en lille bitte bakke op, en lille sti. En meget tydeligt folk vandrer op, og går man de der 50 meter er der ingenting, det er det vi kalder den falske Eje Bagnehøi. folk tror de er på stedet, men de er der ikke man skal yderligere 3 km vest på for at komme til stedet og så tager man ikke fejl Okay. Nu, nu er du jo formand for en forening, der hedder Ejer Bagnehøjs venner, Kunne I ikke på en eller anden måde organisere med kommunen, med vejdirektoratet hvem det er at få sat op? Dette er det falske sted. Jeg mener, det må da være på sin ret, at alle danskere, nordmænd og andre turister, der befinder sig på E45 nordgående mod Aarhus, finder ud af, at det er det falske Ejer Bagnehøj. Så man ikke står der, ligesom man kunne stå på grenen i Skagen og tro det er det nordligste punkt, hvilket det ikke er. Helt klart, vi skal da, vi skal da udnytte det. Jeg tænkte sådan set, at vi skal have skiltet på det her. Mm. Ikke, fordi, øh, vi kan sagtens leve med, at der er et fælles godt ægte, ægte her. Nu er I jo 100 mennesker, jeg er ja venner. Ikke? Endnu. Endnu, ja. Og der kommer sikkert mange flere til. Men sig mig, går. Hvad, hvad er, er meningen? Altså, har, har jeres bjerg et dårligt image, eller hvad, hvad er det, I skal? Jamen altså, skal vi være helt alvorlige, ikke? Så vil vi jo gerne øh, altså, fokusere på de der sådan, faktuelle, spændende, historiske oplysninger. Er på stedet. Vi udkommer rent faktisk med en bog om 14 dage. Vi har såret historie med tårne. Det fylder 80 er nu. Men, men altså udover det, vil vi gerne sådan, kredse mere omkring de oplevelser, man kan få deroppe. Måske mulighed for at lege, mulighed for at få en is igen. Der er nemlig at en kjost det er der ikke nu. Det skal vi have gjort noget ved. Vi skal skabe bedre plads til ophold og lege. Mm. Du øh, har fortalt, så at sige er gået ned ad bakke for ejer øh, Bagnehøj. Hvad laver I i foreningen for at få det til at gå op og bare? Hvad laver I på klubbaftenerne? Klub-aftener, klub <laughs> øhm, altså, vi har jo øhm, gjort meget for ligesom at få startet på at få det, få det, få det til at ligne noget, ikke sandt, ikke? Så vi har en stor, stor renoveringsplan. Øh, plan 1 gik ud på at renovere nogle indre ting i tårnet i 2002, plus proppe en elevator i det ene tomme tårnben, således at kørestolsbrugere og andre rullende rollatorer, hvad ved jeg, dårliggående, kan komme op og nyde udsigten 12,5 meter over niveau. Og den er jo kolossalt derfra. Det var trin 1. Trin 2, det er simpelthen at få det ydre til at ligne noget murværket. Det lidt en del. Det håber vi kan ske næste år. Vi har fået en halv million fra AP Møllers fond og mangler yderligere en halv. Så vi er godt på vej. Men altså, nu er det vel ikke nogen hemmelighed, at, at, at, at, at, at de andre bjerge, der er lige under jer... Så himmelbjerget altså himmel, og ydlige skovhår osv. Er de ikke lidt misundelige på jer over, I er Danmarks højeste punkt? sørme ikke, men altså, vi, vi kan da sagtens være i stue med dem. Jeg rent faktisk synes, at vi skal lave en, en, en bred landstækkende for en. Ej, Nej, nej, stop, stop, stop, stop, stop. Der må være noget form for rivalisering. Prøv at jeg vil sige, at jeg har en halv million i kassen. I er max højeste sted. Vi er jo heller ikke venner men, med dem fra Voice. Nej, men hvis jeg ejede yding skovhøj, eller hvad havde, var foreningsformand for, for deres venner, ikke? Og det var seks bitte, bitte små irriterende centimeter skildade. Hmm. Der må der være noget krig. Altså, hvorfor, hvorfor slå sig sammen med dem? Ja, altså, vi skal selvfølgelig bevare vores forening, ikke det jeg snakker om. Men vi, vi skal have sådan en landstækken, et, et forbund måske. Et, et forbund af bakker og bjerge i Danmark. Ikke? Det ene udlukker ikke det andet ikke. Vi, vi kan sagtens være, at være sammen med dem, ikke? Men, men, men selvfølgelig vil vi det hele tiden hævde, at vi, vi er højeste. Det er der kun én vinder. Men vi er nødt til at have myndighederne, det er for eksempel kort og kortere til at indføre decimaler på landkort. Men så bliver der ved med at stå 173, Det er nemlig inklusiv eksklusiv på udgangskorrektur. Vi skal have de to decimaler med, ellers så er folk forvirret fra nu af i al evighed. Ej, men så må jeg så også sige, så er jeg bare, kunne I ikke gøre noget for at gøre det lidt højere. 10 meter, du ved, så kan de andre sidde der med der 6 centimeter. 6 en sandstorm gør et eller andet, sådan, så det bare bliver højere. Fordi decimaler, altså så smålig skal vi vel heller ikke være. Jamen så altså, det er jo et hvor andet vores vi er ud til at Bygge et hotel for fanden. <laughs> jeg har jo lige forklaret, det. det går ikke det med at bygge, ikke? Så vi er jo accepterer acceptere tingens forhold. Og det er helt fint. 6 centimeter, det er en god pointe. Men i øvrigt har vi jo en herlig ven i en råk pil fra Norge, som beskriver om, uh, han har lavet en bog, faktisk tre bøger, der hedder Guide til det danske højfjeldet, hvor I han selvfølgelig slår fast, hvad der er højest, ikke? Altså, det handler om formidling, og vi får noget sjovt ud af det. Jeg vil godt sige uh, tusind tak, fordi du kom. Det var mm. rigtig godt at høre om uh, Danmarks højeste sted, som altså er seks centimeter højere end det andet lille, lille, bitte, bitte, bitte sted ja, i området. lille, lille barnebjerg. Får os en god sommerviv. Først var det Junker med Måns og Karen, og her YouTube og Angel of Harlem. I går kom den så. Øh, ikke et, et, det var ikke rigtig en, en bombe som sådan, kan jeg forstå. Men det var i hvert fald uh, meldingen om, at der kom en uh, minister, okay. skatteministeren røg ud. Jørg Hohmann røg ud, ikke? Marianne Fischer-Bohl, tidligere fødevareministeren, er nu udnævnt til ny dansk EU-kommissær. Og øh, alle siger, når man har set og nu citerer jeg bare for nyhederne, mm. det er, at øh, man ville jo have haft Bertel Hårder til det. Altså, Bertel hårdere skulle have været han ville også selv, men man kunne ikke rigtig undvære ham. Den, regeringen, altså, folk kunne ikke rigtig undvære ham, vel? Så det blev så øh, det næstbedste, ifølge nogen i Arktager. Så øh, blev hun så det næstbedste. Jeg så hende her godmorgen til Iseborg, hvor hun sagde, at hun var bestemt ikke det næstbedste, men hun kunne ikke rigtig helt forklare, hvad det var, hun skulle ned og lave endnu, men det ville hun så sige om 14 dage, ikke? Så øh, med Henrik kær og så videre som Det vigtige er de nye, fordi man kører meget på. Det er to unge kvinder og en ung, ung fyr, som gør, at ungdommen har tænkt sig at stemme på regering til det næste valg. Ja. Og øh, det er måske også meget muligt at sige. Øh, hvor gammel er det du er? Jeg er 30. Ja. Og jeg er 31, så jeg ja. er det jeg er det noget ældre, end du er. Ja, så jeg er den unge. Ja, du er en er unge program. kvinde, karrierekvinde med ja. styr på livet. Ja. ikke? hold da op. Som måske snart flytter i hus med Volvo og hund og det hele. Det kan ikke meget længe. Nej, det kan det altså ikke. Kig godt på disse to billeder. Det er unge ja. ministerer ifølge, ifølge øh, aviserne, og ikke mindst også regeringen er det unge minister. Connie Hedegaard, hun var jo tidligere øh, journalist på Deadline på øh, DR2 er ja. det øh, en af de tv-kanaler, som bliver øh, beskyldt for at være venstreorienteret, men hun er altså nu trådt ind som konservativ minister, mm. ikke? Mm. Connie Hedegaard, hvad siger du til hende? Hun er 43 år. Er hun ung? Vil du stemme på hende? Er hun ung? Er hun ung? Er hun ung? Altså hun er ikke ung, men det jeg må sige, jeg synes hun har sådan noget lidt øh, standhaftighed øh, politisk, fordi der var en af de andre aviser, som havde sådan nogle billeder af Connie fra hun var ung og til nu. Ja. Og der må jeg sige, der er meget imponeret, at hun har beholdt det samme hår i 35 år. Ja. Hun forstår set ikke skiftet for syge. Øh, men jeg vil ikke betegne hende som ung, men jeg synes faktisk, hun virker at hun som lufte. Altså bortset fra, er konservativ. Så er der Eva Kjær Hansen. Mm. Hun er den nye socialminister. Hun er den lidt flippet. hun står i lidt... Det er ikke en strikt trøje vel? Hun står med det lidt lidt ungdommelige hår i går ud foran øh, øh, Amalieborg, uh, og ja. det havde inde at blive præsenteret stråningen. Ja, og så har hun øh, lidt øh, noget, noget... Ligner lidt et etnisk mønstret sjal over sig. Hvilket signal sender det til dig som ung kvinde, ung vælger i Danmark? Ja, altså alene det, at hun har løst hår, gør det jo, at hun ser lidt mere ungdomlig ud, ikke? Hun er 40. Ja, men man kan så også se med alle hendes dejlige smilerrynker, at hun ikke er så ung, som Ej. hun øh, som hun altså, måske gerne vil se ud som. Og så kan man sige, at det etniske sjal, det sender, at hun er lidt mere tolerant måske, og har lidt øh, store rejseerfaringer og selv levet livet på en måde, ikke? Måske været på Goa, men Ja, måske. Ej. Men jeg vil sige, det er ikke sådan, at jeg tænker på hende, og så tænker jeg, hold da op, hende der, skulle jeg da se, om hun ikke havde lyst til at gå ud og drikke en kop kaffe i weekenden. På den måde appellerer hun ikke. Jeg føler mig ikke i jævnaldrende med hende. Jeg, så, jeg synes, hun ser lidt ældre ud, mig. Så er der jo øh, den absolut yngste minister i, øh, mm. i regeringen, og det er ikke Brian Mikkelsen. Mm. Det er den nye skatteminister, Christian mm. Jensen. Og når man kigger meget på dagens aviser i dag, så kan man se, at man har valgt at fokusere på Kåne Hedegaard og på øh, Eva Kær Hansen, den nye socialminister. Ja. Sådan, som om, at, at det er dem og Anders Fogh, der, der er i front. Og det forstår man måske godt, når man ser Christian Jensen. Og jeg skal ikke sidde her og svine øh, nørder til. Men det her, det er et godt gammeldags billede. Et rigtig godt, øh, hvad hedder sådan noget, det hedder et... Øh, det Portrætfoto? Øh, ja, men det, det er Skolefoto? mere... Det er et typisk måde, som man vil, man vil kalde en geek, øh, hvis man vil være nedledende. Han er en geek. Han ligger Bill Gates for 10 år siden. Ja, det gør han faktisk. Han er 33 år, han er ny skatteminister. Mm. Er du trygt ved, at det er en 33-årig mand? som ligner en, som øh, sælger Timeshare-lejligheder i Spanien på gaden, som er den nye skatteminister. Altså, jeg vil sige, hvis det nu var mig, der var statsminister, så havde jeg ikke valgt ham som skatteminister. Men jeg skal dog sige, at hvis det var jeg selv personligt, havde haft nogle problemer rent skatteteknisk, så kunne jeg godt forestille mig at ringe til ham og få ham til at ordne min selvangivelse, for en ligner en, som... Som måske måske er god til at finde nogle uh, smuthuller. Det, du siger. Du vil, ikke, du vil ikke se til byen med ham, men uh, han må godt sidde hjemme i et mørkt rum og lave din sætangivning. Det er ja. det, du siger. Ja. Jamen, uh, tillykke til, til de tre nye ministerer, og tillykke til selvfølgelig også dem, og især til Marianne Fischer-Bohl med uh, stillingen som eu kommissær Det uh, er dejligt, det er lækkert, og så selvfølgelig også uh, god vinter hjemme, Svend-Erik hvad du nu ønsker at lave den tidligere uh, skatteminister. Mario Vejnens sammen med Enya og Pia med I don't wanna know. Vores lokalmesterquiz byder jo på en uh, helt speciel præmie i denne uge. Og hvis jeg nu havde været lidt tjekket, så havde jeg jo kunne se det via uh, min, min, min mail mm. fra en af mine gode kollegaer, hvis jeg havde tjekket lidt før. Men så kan jeg fortælle, at uh, for jeg er jo så, så heldig, at jeg har så jeg kan jeg huske det hoved, at præmien er, at man ikke nok med, man kan tage en ven med på en weekend, som man jo plejer at kunne vinde her i lokalmesteren. Man kan simpelthen tage tre af sine venner med øh, til en weekend i København. Og man bliver kørt med øh, toget, den nye førsteklasses-tog, og bliver indlogeret på et dejligt hotel i København. Fire personer. Og så får man så adgang til den her elektroniske festival, som er i København, som hedder Public Service. En festival, som p står for, som p arrangerer sammen med primært det store mix, nemlig Græde og Thomas Madvig, som er primus motor i den her festival. Det er alle former for elektronisk musik. Det kommer til at foregå på Christianshavn, og ikke i Havnegade, som jeg sagde tidligere, men i Strandgadeområdet på Christianshavn i København. Et dejligt sted. Og øh, i det område, der vil der være forskellige DJ's i løbet af dagen, og om aftenen rykker arrangementerne så ud på byens forskellige natklubber. Mm. Og øh, du har fri adgang til hele arrangementet, hvis du er dig, der bliver vinderen af ugens lokalmesterquiz. Og hvis solen skinner, så tror jeg, at jeg afgjort godt, at vi kan anbefale at gå til det her arrangement. Altså, det kommer til at foregå nede langs kanalerne i København. Mm. Og når solen skinner, og det er dejligt værd som i dag, så er det altså en super oplevelse at sidde dernede. Nej, det er smukt. Ja, det er dejligt. Ring til os nu. 70 3x20. 70 3 20 hvis du vil deltage i lokalmesterquizen i dag. 70 3x20 Frem til betrænyderne får du her Damian Rice Damian Rice og nummeret Cannonball Nu skal vi til København og Søren Ørsted Han sidder klar med betrænyderne klokken er 10 Hallo, Hvad så til Velkommen tilbage to despoil the history. Direkte fra festivalpladsen i Skanderborg Danmarks Radio præsenterer stolt Radio med fransk. Signe fest og Anders Breinhold er De sprøde heste Og vi sender fra måske det allerbedste spot på hele Skanderborg Festivalen Der er en lille lysning herinde i Bøgeskoven hvor solen begynder at skinne igennem og der er der virkelig ved at komme gang i den igen Der er vel 50 arbejdsmænd som går og knokler med at få at uh, café bor nede i jorden. Og kvinder. Undskyld. Og kvinder. Og okay, der er to dernede. De er nede på plakatholdet, hvor at, uh, det er jo i år, at Skanderborg Festivalen har 25 års jubilæum. Så uh, alle plakater fra de sidste 25 år uh, med ham her, Valter, uh, uh, den kendte kendingsfigur med gult hår, bare røv og elgitar, er ved at blive hængt op som en uh, form for retrospektiv udstilling hele vejen igennem uh, uh, festivalen. Og det ser dejligt ud. Nu er det nemt nok, fordi vi sidder lige nogle meter oppe i luften, ikke? men der sidder en ung mand ude bare til højre for, hvor vi står. Og han har siddet på den trappe med en, øh, en grøn flaske. Jeg skal ikke kunne sige, om det er en af de gamle faktisk condy Det tror jeg næppe, men en grøn flaske i hånden. Allerede da vi ankom her ved halen i tiden. Mm. Spørgsmålet er, ham, at man har haft natteholdet, og han øh, ikke rigtig ved, at han egentlig bare skal gå ned i sit telt og sove. Eller øh, om det er en gæst, som har forvillet sig ind, som sidder og tænker, hvorfor er der ikke musik? Yeah. Hvor fanden er Johnny i henne, når man har brug for ham, og tænker. Men det er jo en del af det at være på festival. Der er det jo bedst, hvis man har en grøn flaske i den ene hånd, har jeg på fornemmelsen. Hele Danmarks yndling, imens vi er sendt i hvert fald, det har vi valgt at, at kalde vores uh, satellitvogn. En vogn, som uh, skulle sende signaler fra det sted, hvor vi nu befandt os i Danmark. Sende det mm. op til en satellit via Holland, så vi kan forstå. Ned igen til Radiohuset og ud til dig, som lytter. Den vogn har ikke rigtig fungeret. Vognen uh, er ikke længere i vores nærhed. Men vi har fået lov til, at Christian Nissen og af Leif man radiodirektøren, at sætte sådan en racerstreamer på. Ligesom du ved, der er på Prænd Kims racerbiler, Torgel Turing og alle de gode racerbiler der, ikke? Der er der et lille flag, og så ud for, så står der sådan navnet på køreren. Der har vi fået lov til at sætte et navn. Hvad skal denne vogn hedde, tænker man? Og det er dig, som lytter, der skal være med til at bestemme, at denne her vogn skal hedde. ind på vores hjemmeside, drtk-frinsk, og kom med et bud på... Hvad det er, vognen skal hedde. Så finder vi de bedste navne i løbet af ugen. Sætter det op som en afstemning. Og så øh, er det det navn, som du stemmer på, som vognen kommer til at hedde. Og det er det, den kommer til at hedde resten af sine dage. Om et øjeblik skal vi i gang med lokalmesterkrisen, hvor man altså kan vinde en dejlig weekend for fire personer til København. du kan stadig nu være med, hvis du ringer til os nu på 70-3x20. Bliver 70 det, det Blur og Country House? Nummer... Tænk vores hjemmeside Nej, Thomas Madhvi, stop det der Æh, Vi har nu dig, Camilla, Camilla der, blev, der blev jeg sgu hyttet ud af den Og Camilla, jeg kan godt fortælle, hvorfor, ikke? Et, øh, Thomas Madhvi taler nede under os Det er han, der indtaler vores jingler Og to, lige pludselig begynder folk at løbe Der kommer folk ned for træerne Som andre ninja'er Ned for træerne og løbe ud Af den her sølvundindgang, som vi sender ved siden af Fordi at campingpladsen Åbenbart er åbent og de sagde, tid. Ja, de sagde, at de ville åbne den senere, men man kunne pludselig se folk løbe af sted med et telt. Og jeg kan allerede se ham, der sidder og øl hele dagen. Han løber også nu. Så han? Alle jeg, ja, har Scott er løbet. Alle folk, der har tænkt sig at få en uh, teltplads på Skanderborg Festival. Løb, løb, løb, det var, løb. Til, det var til gengæld sjovt at se ja. øh, ham der manden, som vi troede ingen puls havde. Han var ja. død ja. løbe, springe op som trold af en æske. Hvad med jer tre, der står dernede? I skal ikke. I har teltplads. Ja, Det Det er, de er nogle af de tjekkede, du ved, som ikke gør det sidste år. Camilla, Yes, yes. Camilla, har du nogensinde været på festivalen? Ja, det har jeg da. Og på Skanderborg? Uh, en enkelt gang, ja. Hvilket festival har du ellers været på? Samsø Festival. Samsø. og hvad synes du om den? Den var rigtig, rigtig hyggelig. Jeg ja, så ved, det er faktisk øl for dig. Så... Er det ja? rigtigt? Ja, det gjorde jeg. Jamen, uh, jeg drak ikke for mange, vel? Uh, kun lidt. For jeg husker ikke særlig meget af den fredag aften på festivalen, kan jeg godt sige nu. Ej, okay. <laughs> Camilla, lad os snakke om det andet. Ja? Yeah. Det synes jeg er en god idé. Du går og maler i ja. øjeblikket på øh, Syvhuset i Silkeborg. Ja, yeah, det gør jeg. Og øh, hvilke farver maler I? Øh, hvid. Og kun hvid. Ej, lysgrævid. Det er en forandring. En lidt varm farve på ja. et hospital. Så du er ikke på børneafdelingen, kan vi regne ud? Nej, det er jeg ikke. Nej. Ja, Signe, du havde jo et spørgsmål til Camilla i går, som ikke rigtig kom med i radioen, fordi ja. du tænkte over, at når man er maler og det, kvindelig maler, ja. ikke, så må man ikke male, hvis man er gravid. Nej, men det er fordi, vi har diskuteret, at øh, jeg har en veninde, som øh, var gravid, øh, og så altså hun nu har hun født, og så skulle vi male hendes køkken, og så måtte hun ikke male, fordi hun var gravid, og så kom vi til at diskutere, hvis det er det er farligt at male, når man er gravid. Hvad gør kvindelige malere, så har de en 9 måneders barselsoverlov? Ja, det har de faktisk været billigt end noget forkert, forkert ind i går. Nå, det er jeg glad for at høre. Nå, jamen, det var da godt. Hvordan foregår det så, Camilla? Når du på et tidspunkt skal have børn, ikke? Ja. Du har ikke fået børn endnu, eller? Nej, det har jeg ikke. Okay. Når du på et tidspunkt skal have børn, hvad så? Så, så øh, Mester, han øh, giver dig simpelthen en ni måneders år, øh, barsel? Jamen, det kan jeg også. Og hvis jeg vælger det, så kan jeg få det. Okay. Men det er ikke ja, noget med, at man skal det kan vel godt være farligt at stå blandt nogen former for maling? Ja, det kan det godt. Altså øh, det er ikke tage alt at gå ind og snuse til. Men er det så ikke svært at blive ansat som kvindelig maler, som ikke har fået børn? Det må da gøre dig rimelig uattraktiv på arbejdsmarkedet. Ja, en lille smule. Ja. Men, øh, Tror du, at det er derfor, at øh, man kunne forestille sig, at der ikke trods alt er så mange kvindelige malere i det fag? Nej, det er nu ikke rigtigt. Men og jeg en del er faktisk kvinder. Nå, okay. Der det, fik vi også at det må plads. Hvis uden, ja. tror jeg, at vores nye unge minister vil gøre noget i den sag. Ja, det kan du være sikker på. Ja, <laughs> Camilla, det kunne vi også snakke langt om. Jeg synes, vi ja. ser en plade, og så skal du gøre det klar ja. til at uh, svare på nogle spørgsmål. Der er sex og slagsen. Jamen, det vil jeg gøre. Hvis du svarer rigtigt på dem alle så er du eh, dagens lokalmester igen i dag og går videre til i morgen. Hvis du svarer forkert på meget, så meget som ét spørgsmål, så ryger du ud. Okay. Bliv Ja. Justin Timberlake, og før det, R.E.M. Sådan, at så vi er orienteret lige nu, så øh, er øh, hegnet ad indgangen til, jeg tror, det, der hedder camping på, øh, på øh, stadion, altså på øh, Skanderborg øh, stadion, fodboldbanen, der skulle være åbnet. Det er i hvert fald derfor, at pladsen nærmest er tom nu ja, jeg for, for, for, for frivillige, som alle, som ja. er løbet ind, fordi at øh, teltet, eller, undskyld, campingpladsen jo er altså er åbnet ja. Så hvis du sidder på en grillbar i Skanderborg by, og tænker, at jeg spiser lige en cheeseburger, inden jeg går ned og får en teltplads, så, nice. så, så, så, så skal du gøre det. Camilla, du er stadigvæk, ikke? Jo. Det er. det er godt, Camilla, vi skal i gang med lokalministerkvisten. Sine stiller spørgsmålene. Det er mig, der tit chatter og siger, om det er rigtigt eller forkert. Spørgsmål ja. nummer 1. I sommerperioden er der mulighed for at tage en sejltur på Skanderborg sø. Men hvad hedder skibet, der sejler turisterne rundt? Hedder det MS Dauger, eller hedder det MS Victoria? Det hedder A. MS Dauger. Det, ja. det er fuldstændig rigtigt. Frederik den anden opførte i 1560'erne det oprindelige Skanderborg slot, men i 1767 blev slottet solgt til nedrevning. Kun en del af bygningerne blev skånet. Hvad var det? Var det A de kongelige stalle, eller var det B. Slottskirten? Det var Slottskirten. Det er også fuldstændig rigtigt, Camilla. Så godt, Camilla. Spørgsmål nummer 3. I godt vejr er det dejligt med en sejltur med MS Dagmar på Skanderborg Sø, men hvad hedder skipperen på Dagmar? Heder han A, skibber Kjeld Christiansen, eller B, skibber Henrik Sølund? Øh, A. Det er også fuldstændig rigtigt, Camilla. Men jeg lige prøvet ind at spørge. Du kender ikke nogen på programmet, du kunne have sendt dig spørgsmål, vel? Nej. Du ved bare meget om Skanderborg. Eller øh, er du heldig? Jeg tror, jeg er heldig. Spørgsmål, er den på den <laughs> spørgsmål nummer 4. Kun vejsvinget i dyrehæven står en skulptur af billedhugger Elias Ølsgaard. Men hvad hedder værket? Hedder det A. Troldkællingen, eller hedder det B. Heksedoktoren? Troldkællingen. Det er også rigtigt, Camilla. To spørgsmål tilbage. Her er nummer 5. Til efteråret løber Skanderborg hav... Åh, oh, Til efteråret løber Skanderborg halvmaraton af staten. Men hvornår sker det? Er det A. den 26. september eller B. den 19. september? Nå, så bliver det hele var? Ja. Det er den 19. spørg. Camilla, det er rigtigt. Her kommer det sidste og sjette spørgsmål. Skanderborg festivalens chefrevisor kan fejre sin 50-års fødselsdag på dette års festival, men hvad er chefrevisorens navn? Er det A. Arne B. Jebsen eller B. Arne B. Jensen? 7. Du siger Jebsen? Ja. Camilla. Lyt. Ja, det er fantastisk, Camilla. Ved du hvad? Ja. Du øh, er jo så den uh, person, som igen kan prale af, at nu har du to P3-pakker, hvor der er altså en t-shirt, en nøglering og ikke mindst uh, uangåeligt albumet, uh, som indeholder numre, som har været p 3 uangåelige igennem året indtil videre. Mm. Ja. Og Camilla, så skal vi også snakke med dig i morgen. Ja. Det glæder jeg mig til. Jamen, det er i det. Det det Hej. Ja. Og så skal vi gøre, vi skal have en service med det til, uh, at campingen er ikke åben. Nej. Hvorfor løb folk så? Få svar på det. Jamen men det ved jeg ikke, men vi har ved, at vores reporter Tony, er på vej ned til campingområdet, så jeg regner med, at han kan give os svaret om lidt. Vi stiller så, hvis du... Ja, hvor så syv... spis altså bare den cheeseburger, hvis du sidder på den der grillbar. Tony Scott, vi stiller du direkte om til dig, Og hvor befinder du dig netop nu? Jeg kan sige med det samme med Anders, du skal tale en lille smule højere, fordi jeg betaler, at finder mig lige bag en forstå på et Jeg lige ud på vejen. Jeg er nede ved... Øh indgang til festivalpladsen, som ikke er åben endnu. Den er ikke åben endnu. Og der er heller ikke væltet nogen hegn. Må jeg spørge, hvorfor løb folk så? Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, det er fordi, der er et, et køsystem, at man kan komme først i køen. Så man kommer ind gennem en slags afspæring, hvor der er sådan en bog, der går op. Der bliver man tjekket. Det kan jeg lige gøre. Goddag. Goddag, goddag. Jeg har ikke nogen jul på mig. Så må du gerne gå ind. Tak, fordi man må ikke have jul med. Man ind. Hvorfor er det? Jamen det, det er en regel. Der er en timer en i en, en vogn, man har en mormorvogn med noget bagage og hun gik ud og sagde, stop, stop, stop, stop! ingen jul? <laughs> Hvor stammer rygtet fra det, vi mere så I. Hvorfor? Og nu er, er folk også kommet tilbage på pladsen. Men hvorfor løb folk, Tony? Det er det, vi vil vide. Kan du ikke spørge ja. om hvorfor folk løb i sådan en hast? det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Jeg kan spørge en anden vagtmand, fordi nu er jeg netop løbet i samme retning som den retning, hvor folk løb i. Og øh, jeg vil bare lige anse en, øh, en sød, ung fyr og står her. Hey, undskyld, undskyld, herr vagtmand. Men, uh, folk de løb jo helt vildt først for at komme hernede. Hvorfor gjorde de det? For at komme ind på en god plads i aften. Jamen, er, er, er campingen åben, Tony? Nej, den er ikke åben. Campingen er ikke åben. Hvorfor er, løb at, de? det er, Jamen, det er for at komme først i køen til at komme ind på camping. Nå. No. Ja. ja, men altså, så vi går stadig og lurer lidt på, om de der hegn, de måske ryger senere, ikke? Og hvor mange mennesker er i køen, Tony? Der er! Det er astronomiske antal, måske 70-100 mennesker. Tony, kunne man forestille sig, og det er ikke for at sætte noget i gang, fordi vi sidder jo herinde bag en lukket port og alt muligt, så vi Der kunne godt høre. Hvis du bliver derude, Tony, kan du høre os? Ja, ja, ja. Så bare sæt hunden op til døren, ligesom som Terkelsen, så kan du høre mig meget lettere, når der er lidt lydproblemer. Gør det. Sæt hunden op til døren. kom. Jamen, den er op til døren nu. Godt. Hvis det er, at du bliver, eller ikke hvis du bliver derude, min ven. Du bliver derude. Du skal ikke høre dem, om de kunne finde på at vælge det hegn. Jo, så skal det da være nu, mens vi igen. Jamen, det er det. Så hopper lige over her og der er nogen, der har taget en lille ølhat. På. Ja. Øh, drenge. Er det sådan noget med det der hegn, Er det hullet senere, eller hvad? Det tror jeg ikke der. Ja. Det tror han ikke der. Hvorfor? Så. Hvorfor hvorfor ryger det ikke? Det kan ikke brænde. Nej, jeg minder mere sådan, men det er sådan en vilde. Oh, okay. Det bruger vi ikke så noget? Det bruger de ikke så noget her. Det er nogle søde unge mænd, jeg fik fat i. De lignede, de lignede sådan nogle... Rev, rev, øh, nogle ryder, skulle jeg sige. Der er en pige er som øh, er frisk for at vende eller hvad? Nej, jeg, jeg giver de blå herre. Øh. Vi skal ikke... Nej, hun er stor i munden, og det er, at hun ikke er på mikrofonen. Men når man går hen til hende, så kan man ikke en skid. Tony, ja. hør her. Hører som ja. den uh, mand, du er, som skabte det elektriske barometer. Som den, som har hjulpet en masse unge mennesker. Den, som måske er tættest på det autonome miljø i København, her på redaktionen. Skal jeg vel det, Heine? Kunne man ja, men nu spiller jeg min plade. Og så tror jeg, der skal ske ting efter den næste plade. Lige derude, med drengen. Det er Carl og Ball Arena. Og her var det Danske Karn og Nord Ball Arena. Tony Scott, Hvad er du der? Ja, ja. Jeg er i, øh, i køen øh, til uh, Sødlund Camping ja. på Skanderborg Festivalen. Ja. Og øh, lad os lige forbe eller afkræfte campingområdet der ved Sødlund er ikke åben, korrekt eller ikke korrekt? Det er ikke åben. Det åbner kl. 20.00. Godt så. Men så er der jo altså den her sag med, at øh, nogen vælger at vælte hegnet. Men hvis man gør det nu, for eksempel, så får man klippet sin armbånd. Er det korrekt? Det er også ikke korrekt. Det er i hvert fald den trussel, som, øh, som der er kommet fra festivalens side. Det, som jeg så siger, det er, jamen der er ikke nogen af de mennesker, der er rundt om mig, der har armbånd på. I hvert fald meget få af dem. Mm. Så øh, hvilke armbånd de er, de vil klippe, det ved jeg så ikke. Men tror du, de vil vælte hegnet? Jeg står her så med Mike, som har været på festivalen en del gange, og Mike, du siger jo, at øh, hvis de vælter noget, hvor er det så, det kommer til at ske? Så er det her, eller så er det nævnt i søen. Og okay, det er det der. Det var det sidste år. Så der gik det vist rimelig vildt til. Det, det er, hvad rygterne siger. Plejer det, vil Tony undskyld afbud at være før klokken 20? men Altså er det noget, som, som sker i løbet af dagen, som folk får flere pils og sådan noget, eller øh, altså... Det plejer at være en flok, der drækker sig fuldt, Og så gælder de hinanden op, og så går det den vej igen. Og så lige pludselig så flyver rykket, fordi vi har jo som sagt mobiltelefon, Det går stærkt, når det er. På hvilken tid af dagen, sker det her normalt? Hvornår, hvornår regner du, hvad det sker? Hvornår kan man forvente, at folk er blevet, blevet fulde nok til at som igennem? Mit gæt, det ville være omkring 16. Det vil være mit. Men jeg kan ikke sige noget sikkert endnu overhovedet. Lige nu, der virker det fredeligt, men... Vi ved ikke senere, at der kommer flere folk, der bliver ved med at komme folk. Det er det sjov. Tony, når du kigger rundt og kigger, med, kigger på ham, du står og snakker med, tror du så, han er typen, der vælter hegnet? Og hvor mange af dem, der er der nede ligner sådan nogen, der vil vælte? Jamen altså, du er Mike jo altså stille og roligt gå i gang og lige øh, snuks den første dos Royal mellem hænderne, så øh, om en øh, 6-7-8 tid, så kan det godt være, at han finder på at, at tage rygsækken på og så bare spons imod øh, mod hegnet. Men altså, indtil videre er der en ganske afslappet stemning, ikke? Men der er heller ikke kommet så mange endnu. Det er det, fordi først lige begyndt at lukke folk ind i det her altså, skø område som er sådan en slags græsplæne, der ligger over ved Sølund. Men når først det bliver fyldt af mennesker, og du ved, der er godt med sol og godt med øl, jamen, så tror jeg altså, det der hegn, det kommer til at lide en forfærdelig skæbne. Tony, du er jo altså også reporter i eftermiddagen, når Monkey Business sender mellem 15 og 18 her fra øh, pladsen. Og må ikke, at du bare skal blive derude til hegnet er væltet. Og lad os da håbe på, øh, eller, eller ja, lad os da oprigtigt håbe på, at det sker inden kl. 18, så vi kan nå at bringe det i radioen også. Tony, bliv derude, tag en øl, slap helt af. Let's get started for Black Eyed Peace. Signe, jeg er gået ud på, øh, jeg tæller lidt Søry nu, øh agtigt og står ude på rapportet af vores scene, væk fra selve det område, hvor du befinder dig. For jeg er gået ud i selve skoven. Grunden til, at jeg er gået i skoven, det er, fordi vi skal høre fuglelyde. Vi introducerede det næste indslag for lidt siden i programmet. Og jeg er nu ud. Står ude i selve skoven. Og kan du se nogle fugle? Nej, men meningen er også, at jeg skal kunne høre dem. Jeg stiller nu øh, mikrofonen op i træet. Søng så for at Der er ikke mange fugle her i Skanderborg, tror, Jeg tror, det kommer nu. Nej, det gør det så ikke. Meningen var jo, at vi skulle kunne høre en fugl, der pipper. Der har været masser af fugle, der har pippet hele tiden, mens vi har siddet sendt. Fordi vi sidder jo, ja, et af de smukkeste steder i Danmark. Det er jo her, vi befinder os pt. Og sige hvorfor er vi i gang med dette fugle hul mig? Ja, yeah, det er vi altså i gang med. Fordi at jeg har oplevet i min have, at der var en fugl, der sagde som en mobiltelefon. Ja. Og så har jeg så spurgt rundt omkring, og der er andre, der også har oplevet det samme fænomen. I hvert fald inden for min familie. Og Tina fra Skagen, du har skrevet en mail til os, fordi hvad er det, at du har i din have? Ja, yeah, jeg har en fugl, som siger ligesom mit væggeur. Altså nøjagtigt ligesom dit væggeur? Ja. Yeah. Og hvordan siger dit væggeur? <laughs> det det siger bip bip bip bip bip bip bip. Og, og det siger, ved du, hvilken fugl det er, der, der, der, der siger bip bip bip bip bip? Nej, jeg ved ikke, hvad det er for en. Jeg går ud fra, det er en solsort, og jeg ved ikke hvorfor, men det er, det er sådan A en idé, jeg har. Har du set den? Nej. Hvornår begyndte det her fænomen? Jamen altså, vi så jo få åbne vinduer, og så bliver vi vækket, øh, Uden at det er blevet, og så øh, snakker vi om, at, at, øh, ja, at det må være en fugl, som, øh, som har lært den lyd at kende. Jeg ved ikke, hvor længe jeg har stået på, men øh, det har jeg ikke at for. <laughs> Tina, tror du ikke, det er en tilfældighed? <laughs> nej, det, nej, nej. Jeg er overbevist om, at den har, den har lært mit vækku at kende. Men Tina, men Tina nu, du står op klokken 7 om morgenen, eller hvad tid du står op, hvad bliver du så vækket af? Fuglen jeg, eller dit vækkeur? Jamen, jeg bliver vækket af, af fuglen. Hvad, hvad altså, kan, du, kan, du, kan du prøve at fløjte? <laughs> Tina, kan vi, kan, vi, kan vi få dig til at fløjte, som, som, som, som fuglen lyder? Nå, men den siger bip bip bip bip bip. Tror du, øh, tror ja. du, man, tror du øh, rent praktisk, tror du, at du kunne lade sig gøre at snuse fuglen? Altså, du ved fænomenet, hvor man knalder vækordet en, så får man lige 10 minutter mere til at sove i, så begynder det igen, og så knaller man fuglen en mere. <laughs> Nej, det tror jeg desværre ikke. Det er jo har... udenfor. Jo, ja, men kan du kan kaste noget efter den måske? Eller vi, vi har en mand, som, øh, som kan fortælle os det, Tina, øh, og ja. jeg synes, det er, en... er du på arbejde nu. Ja, det er. Så start din frokostpause lidt tidligere, fordi vi har nemlig besøg af en fyr, der hedder Jens, han er ornitolog, og ham skal vi snakke med om et øjeblik om det her fænomen. Okay. Men Tina, du har ikke, du, har, har du, har du selv haft noget succes med at gøre noget ved det, eller noget? Nej, altså, det kan jeg jo, jo ikke gøre noget ved. Vi lytter efter for ham lidt. Jeg spørger Jens om et øjeblik og høre, om det rent praktisk kan den altså gøre, og det er selvfølgelig ikke for at skade fuglen, men ville man kunne snuse fuglen, ville man lige kunne slukke lidt for den, og så går der, kunne den gøre det i intervaller af, af de her 10 minutter, som en snusning normalt er? <laughs> det kunne være, at man kunne skifte radio, må det være <laughs> Tina er skift fugl. Tina, tak, tak for din mail, og lykke ja, godt efter om lidt, ikke? Ja, det gør jeg. Love Shop, og med et af de absolut bedste numre, som, øh, der er kommet fra deres hånd, det er Copenhagen Dreaming. Jens, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er ornitolog og det vil sige, at du ved en masse om fugle, og du er sad her, da vi havde Tina igennem for Skagen. Lige til at starte med, er det en and, det der med hendes fugl, det lyder som, som et vægord? Nej, overhovedet ikke. Det, det er der mange, der gør. Især soltorte. De er eksperter i at optage sådan en lyd i omgivelserne, som bliver gentaget og gentaget og gentaget. Til sidst kan de den også. Men de sover vel med ekstremt åben vindue deroppe og stemmer i Skagen, det det? Jo, det er da også dejligt. Ja. Jeg kunne godt jeg kunne lige tænke mig at vide. Øh, tror du, at det rent praktisk ville kunne lade sig gøre at snuse? Du ved, det der, man laver på VKU'er, ikke? Vil, vil det kunne lade sig gøre at snuse en fugl? Ja, det ville man kunne. Så skal du ud af sengen kigge ud af vinduet, længe derude, klappe i hænderne, og så flyver den over på et andet tag og synger lidt, så kommer den tilbage igen. Det må være en form for snoozing. <laughs> og så er man jo oppe i virkeligheden, og så vil det være fuldstændig ligegyldigt. <laughs> Sig mig en gang, Jens, hvilke lyde er normalt af, eller normalt af en fugl, som ligesom, øh, tager fra, fra vores verden? Øh, det er er der mange af. Altså i gamle dage var det trillefløjten på banegården, når den der drrrt, når man fløjter toget af. Øh, den kan både stær og solsort tage men, men nu har vi så hørt om mobiltelefoner og væggeuder, øh, ja. også, så nævnte du også før noget om, øh, da ja, der kom... Lastbiler, der bakker, øh, en solsort, som sidder ved en maskinstation, den kan sige... Du, du, du, du, du, du og blive ved, og det er præcis den lyd, som alle de her store maskiner siger, når de kører baglæns. Vil en fugl kunne sige, hvis den sad meget på en tankstation, for eksempel at sige, de tanker selv diesel, de tanker selv diesel... Jeg tror ikke, de kan tage menneske stemmer, fordi de er for komplekse. Jeg tror, de skal have toner, altså lyde. Ja. Hvilke fugle er bedst til at optage de her lyde? Solsorten er eminent til det. Og så har vi rødrygge tornskade. Den sang består næsten udelukkende af andre fuglestemmer. Og ideen er, at når den sidder i en busk, så kan den synge som alle naboerne af andre arter. På den måde får den dem til at holde sig væk. Territoriet er besat. Øhm, og det vil sige, at den har al den mad for sig selv, og på den måde kan den lyde som en hel her. hær. Okay. Det vil jo også være en, en fantastisk spionfugl. Altså det der med, at den kan gå undercover og klæde sig ud rent lydmæssigt som andre fugle. Og det er det, den gør. Men hvorfor, altså, hvorfor optager en fugl og, og synger nogle af de andres lyde? Hvorfor finder den ikke på en lyd selv? Den skal jo have nogen, og det er jo en kamp om rummet. Hele tiden. Så det gælder om at lægge sig op af dem, der er, og så være bedre til det, end dem, der er. Så det vil sige, at faktisk Stakkels Tina solsort sidder hver dag og battler mod hendes væggeord? Lige præcis. Nu, når de sår med åben vindue, så tror jeg, vi skal være glade for, at fuglen ikke kan optage mennesket lyde. Men stemmer kan den ikke. Vil den kunne optage lyde, nu, når det er åben vindue? Og jeg tror godt, du ved, hvad jeg tænker på her, Jens. Sen om aftenen, primært onsdag og lørdag i Skagen. At, uh, man, altså, nej, men uh, at man kunne da forestille sig, at Tina, hans, Tina og hans mand, når de er sammen, og de ligger og knaller, vil fuglen kunne, uh, kunne optage det? Nu er langt langsomt Jo, uh, nej, der vil ikke... Jo, lidt, lidt hyl og skrig, vil man jo nok kunne almindelige men nej, det skal være musik og toner helst. Så hvis Tina hun er en skriger, så, så det kan den ikke? <laughs> Jeg ved ikke, hvordan hun skriger. Så det er der jo mulighed for. Nu er der sikkert mange, der sidder derude og ikke tror på det her, men det er rigtigt. Og Jens, du har heldigvis taget nogle fugle lyde med, som kan bevise det her fænomen, som vi skal høre om et øjeblik. Og hjælper med 28 i skyggen. Ja, det er det, nummer hedder. Jens, du har jo heldigvis været ude og optaget nogle af de her lyde. Og den første lyd, vi skal høre, er fra en soltog. Og hvad er det, vi skal lytte efter her? Ja, nu ved jeg ikke, hvordan klippet er, men en anden strofe i, øh, i sangen er en øh, fløjtetone, og så til sidst det der drrr, mobiltelefon. Og hvis, du ser den i, øh, hvis man analyserer den på skærmen, mm. så er det en kantet altså lyd, elektronisk lyd. Den er simpelthen øh, meandresnuddet, kan man sige, i modsætning til almindelig musik, som er, er bryget. Okay, så der er simpelthen en solsort, der pauderer en øh, telefon. Lad os prøve at øh, høre det ad en gang. Det. Altså, det var det sidste. Nej, nu kommer den. Der var den. Den der. Den. Drrr. Drrr. Ja. Yeah. Ja, man kan faktisk godt høre, Lidt. at, øh, at det lyder som en øh, mobiltelefon. Altså, ja, så, jamen, jeg vil lige høre ved, hvilken model det er, øh, det her stammer fra? Er det en 3310? Nej, altså det er en tre år gammel optagelse. Og det vil sige, at vi er tilbage hvor, i en tid, hvor der var få lyde på mobiltelefoner. I at, dag har vi jo alt muligt at at, Altså jeg vil sige, at, øh, at den, øh, at den mobiltelefon, øh, lyd, som jeg har hørt fra fåen var afgjort en øh, Nokia. Det er det, du hørte hjemme i din ja, hjem. Tror du, der er nyheder om lidt, og vi skal høre flere lyde efter nyhederne? Ikke? Fordi det her er meget interessant. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvis man nu lavede en test, satte øh, x-antal øh, mobiltelefoner op, og vi startede med at spille den nu her, og så startede med en Sony Eriksson, en Nokia, en Siemens, en øh, Samsung, og hvad de hedder alle sammen, tror du så, at vi kunne træne et fulde kor i at lyde som specielle modeller? Jamen, de må kun høre en, De skal koncentrere sig. Så vil man kunne, ja. Undtagen den, der, du snakkede om før, som er altså spionfuglen, som, som kan, kan optage andre fugles lyde. Ja, men det er ikke en solsort. Den er specialist i det, og alt den sang er kopier. Den er simpelthen undercover fugl. Så den vil godt kunne have samtlig af, af mobiltelefonlyde? Ja. Men... Disku, Svendsen, kan vi lige få lov til at høre øh, øh, den her solsorten øh, øh, igen? Lige op til nyhederne sådan der. Det er altså formodentlig en, en, en, en nok ja 3310, som, som ja. vi hører der fra en, en, en solsort. Det er sindssygt, Dennis. Jeg synes, vi skal snakke uh, videre efter nyderne. Ja. Og, og, og, og vi bliver ved med at høre solsorten, det skal jeg yeah. Vi bliver ved med at høre den uh, i, i næste time også. Nu skal vi uh, nemlig hjem til København og uh, til p For IP3-nødernes studie sidder Søren Ørsted klar. Klokken er 11. direkte fra festivalpladsen i Skanderborg. Danmarks Radio præsenterer stolt Radio med Vrinski, sine legefest og Anders Breinholt der. De sprøde heste. Sådan her lyder solsorden altså i den trætte. Habitat, når øh, der er en øh, mobiltelefon, muligvis nok i 3310 i nærheden, bliver gennemgået ud i skoven og står her med en lille fugl. Og nu holder jeg den øh, blik om kroppen, og så sætter jeg... Kom, kan du så synge nu? Ja. Og det kan du alligevel ikke. Så syng på denne... Ja, det er godt. Så skal vi se, om vi kan... Mm, her. Jeg tror, denne her... Nå, lille vand, nu skal du se her. Se her. Nej. Nej. Den her. Før den alligevel ikke flyder, bare videre, min lille ven. Væk med dig. Jens, øh, vil den kunne lære polyfoniske ringetoner i en fugl, tror Nå, Det er jo det, de unge godt kan lide. den, den, den kan godt tage øh, flere toner. Hmm, altså, den kan faktisk synge uh, to med sig selv, så den kan, kan godt tage nogle af de svære, men uh, hvad kon en, hvad koncentration. Husk, det er det, hvad, vil en, hvad vil en af de svære være? Vil det være et nogen, um, Justin Timberlake for eksempel? Det, det, nogle af, noget af den måske, og altså, det kan godt lægge, lære lange strofer, forskellige toner i, i rækkefølge, men, men, men koncentration. Men altså, der er jo nogle mennesker, som... Øh, som dengang Aqua øh, og Barbie gjorde var et rigtig, rigtig stort hit i Danmark, så var der nogen, der snakkede om en fugle, der var begyndt at synge ligesom... Øh. Kan, det, kan det lade sig gøre? Ja, men netop om det er mennesker, der går de, Eller det er guitar... Øh, det er formodentlig ikke sangen. Det, det må være noget musisk... Musikalsk. Jeg tænkte, øh, øh, øh, øh, du har buddet med, du har en parkit derhjemme. En nymfeparkit. En nymfeparkit, som, som kan en sang. Og øh, det er hvis du trykker på CD-knappen dernede, så kan vi høre, hvad det er. Jenses fugl, den, øh, den synger hjemme så. Det er bare kald. Kommer det? Det også Det <laughs> yeah. altså, vil sige, at den skal måske det, arbejde lidt mere men, med, med den musiske samfylde. Men, men, men det er et eksempel på, at, at det her er en af dine Jo, men, men den kunne faktisk to linjer. Det er ret meget. Er det det? Men, men vi har jo øvet os, og det var koncentration. Fordi når du står og får dem til at skal synge mange forskellige det stemmer, så kan de ikke koncentrere sig om det. Så man skal, skal arbejde skal med én? Vi arbejdede længe med den her. Den er det. <laughs> Var det sådan noget til sidst, lidt ligesom uh, Freddy Petersen, han, han nærmest uh, han slår børnene til sidst, ligesom ingen slinger i valsen. Er det det, I når til, når når skal være Nej, men hver gang vi kommer hjem, så fløjter man det her. Og problemet er toneart. Man skulle gerne holde den samme. De har formodentlig hørt Så hvis man får en ny når man kommer hjem, så skal den lære en ny, formodentlig. Jeg er ikke sikker på, at den kan transponere. Findes der nogle fugle, som, som måtte lide af køredøvhed? Ja, det kunne man godt forestille sig. Du var ikke et eksempel. Der er jo nogle fugle, der ikke fløjter, men som har nogle, nogle slaglyde, altså nogle... Engsnaren, den siger bare, mæh, Måre, for måre, som egentlig ikke... De har jo ikke brug for det. Altså, man laver det kun, hvis man kan bruge det. Og det er der altså nogen, der kan. Nu, Tina, vi havde igennem, hun synes jo ikke... Altså, det her lyder jo yndigt, synes jeg, når er din nymfebom, Men Tina bliver vækket hver morgen af den her forbistrede solsort, som altså vækker hende før hendes vækkeord. Hvad kan hun gøre ved det? Freda er væk til genbogen Og hvorfor, hvorfor netop til genbogen? Ja, For at få fuglen, øh, hvis, hvis den følger med, lyden Så har hun også eksporteret problemer Det synes jeg er et rigtig godt råd Du kommer med et godt råd til os, Jens Så vil jeg godt give dig et øh, sidste råd Og så vil jeg lige spørge inden Om Disko Svendsen kan, kan rive op Så vi kan spille potpourri Både i Fuglshøren og i <lødelsen> sidste, Imens vil jeg spørge øh, dig, Jens Giv dig et godt råd Tag alle de her lyde, Find en DJ eller en musikproducer og lave et Et stort hit, det vil være noget, som folk synes, vil være fedt at høre på. Tror du det er en god idé? Ja, det, vi kan da prøve. Lad os, lad os se, om vi får tid til det, det er Hvis du ja, med være her på det, så husk, jeg skal have ca. 50%. Jens, tak fordi du kommer. Her er et fuglepotpourri. Det det største internationale danske nummer i, uh, i flere år. junior og er vi jo ja, Vi skal lige... Da, fordi jeg vil sige, at hvor man kan sige, at et uh, dansk hit virkelig har været internationalt hit, det må være, når solsorte i landet over kan synge med på det her nummer. sige, at det er altså væltet ind med mails omkring folk, som uh, har oplevet solsorte synge barbegjort. Og jeg vil gerne uh, læse en her, der er Per Anders og Sine. Hvad er det svært, at båndet må I tage med et ord for det? men bare for et par år siden han solsort sat sig i min baghave på Frederiksberg og lærte sig at fløjte Amar Babegirl til pimmer. Det skal -hmm. ikke derne Dips far bor i vores ejendom. Og jeg kan forstå at der var jo dengang noget skæmyster mellem René Dips far og René Diff, i hvert fald i femmefløtte præsten. Der tænker man, det må det endnu mere paladset at være René Dips far. Ja, det kunne og man, man, man tænker, godt er det en terrorsort sol eller sort, ja, sort sol to kan det også være, men det vil bare meget mærkeligt hvis det en Jørgensen Men en solsort der sidder og kommer. Ja. Så vi har også fundet en fra fortæller, at sidste år gik, han bygget om i sit hus i Majbo, og der hørte han netop en fugl, der sang de første toner af barbekellen. Og i år han er han til at ombygge sit køkken, og fuglen er der igen, og synger barbekellen igen. Øh, og det er ret cool, skriver han, den træder tydeligt, for de andre man virkelig lægger mærke til den. Og dermed, så kan man sige, at det kan godt være, at barbekellen ikke ligger på hitlisterne hos os stadig, men det må man jo sige, at den gør hos øh, solsortene. Altså hernede fast, er det første danske hits blandt solsorte. Ja Ja, tak. Vi skal lige øh, forklare folk, som, og det er ikke for at kunne ikke godt efter, hvor er vi lige vel. Vi snakkede tidligere på dagen om, pludselig løber pladsen, de frivillige ud af pladsen, fordi at køen til et camping, om at, camping, altså, den blev, at køen startede, derfor løb folk. Vi har på intet tidspunkt, vi har netop været i kontakt med det DR's efterretningstjeneste, som sidder og lytter alle bånd igennem for alle Både vide, at vi sagde ikke, at hegnet var lagt ned. Hegnet er ikke lagt ned nogen steder. Folk står i kø, pæn kø, for at komme ud til campingområderne. Så nej, de er ikke blevet lagt ned, hegnet. Og jeg siger det lige igen, så alle er med, også på den klub, har jeg også måske har dårligt hørt, hegnet er ikke lagt ned på nogle campingpladser på Skanderborg-festivalen. Oh, oh. Så folk, der kommer langvejs fra, kan altså godt nå at få op i en køb med 3.000 andre, dog bagerst i køen. Men hegnet er ikke lagt ned. Jeg tror godt, man forstår nu, at hegnet ikke var lagt ned. Ja, om lidt. Her på uh, Skanderborgs forum, forum, hvor folk uh, debatterer det i øjeblikket med, Hvad er det rigtigt, at hegnet er lagt ned? Nej, det er ikke rigtigt. Jeg siger det lige igen. Hegnet er ikke lagt ned nogen steder på festivalpladsen, men der er kø til området. Det var Thomas Halme og Bøge uh -huh. Og nu skidt der lige i musikbranchen, at man siger, at sommeren er lidt en, uh, en lavperiode. Så derfor skifter man ikke rigtig singler ud osv. Thomas uh -huh. og hans gode digger. Man kunne også bare overveje ikke at spille den hele tiden i radioen. Ja, og det skal vi nok uh, forsøge. Og til gengæld, uh, så kan man sige, en ting til at og sommer, det er blandt andet Nephew, som udsendt deres album i slut juni måned. Ikke? Ja, det er du meget begejstret for. Det er nemlig. Og mm. den har ligget noget nævnt i så bladkøberne vil at gerne have musik om sommeren, og også gerne ny musik i kærebladetsætskaber. Men det skal vi ikke snakke om nu. Nu skal vi nemlig snakke om Madsen, velkommen til dig. Tak skal du have. Hvorn går det, Peter? Jamen, det går godt. Du er jo vores øh, huslæge. Ja. Øh, vores... Øh, Søndepuslæge. Ja, huslæge, Sommerturslæge, og det er sidste uge, Peter. Jeg vil godt sige, vi har været usandsynligt glade for at have dig med hele sommeren. Jeg er meget glad for at være med. Det er Ja, ja. så er for alle mig. glade. Og for os. Peter, vi befinder os jo ude i Bøgeskoven i Skanderborg, og kan man tale om, at der findes en lokal ledelse herover? Det kan man bestemme. Jeg vil lige sige en ting med Skanderborg. Der er Skanderborg -søen. Der er en ø ude i Skanderborg søen, der er noget affald, der er hente ud. Det er snart bagermester der sagde, at det er hans sø, men det er en anden historie. Nej, nej. nej. nej. Hvad er det er for en historie. Jamen jeg kan bare huske, at jeg har engang holdt forhold med et eller andet kulturhol i Skanderborg, så kiggede mig ud over Skanderbordsøerne, og der er en ø ude i den sø, og så var det noget med, at de havde noget jord ud, fordi det var for meget jord i Skanderborg. -søen. så er der kommet en ø. Og så var der, der noget sagt, det er min ø. Det var et eller andet i den stil, så havde han fået en ø. Jamen, var det hans affald? Nej, nej, men det var han var den første. Det må vi lige lande. med. Jeg kan øh. den historie, jeg kan ikke i detalje, men det var et eller andet ja. med en mand, der rykkede hurtigt og fik sig en ø, som vi vidste i virkeligheden ja, for ham. Men ved, der M må jeg sige, Peter, de, øh, det skal vi ikke bare lade spørge. Det undersøger vi i morgen. Ja. Vi sender en rapport, Det vil jeg meget mere. I kan se øen op fra Musikhuset ja, skanner. Og det vil vi finde ud af. Og der er en historie. Jamen, det er for det, vi ned. Men lidelsen, Peter? Ja. Find det er det jo, det danske høj, højland. Det er jo, vi har snakket om det tidligere. Det har vist havafras til morgen, i himmelbjerget. Det er det sted i Danmark, hvor man i allerhøjeste brækker, hvor man ikke højst. Ja, Peter, undskyld at korrigerer dig, man også ejer bagnehøj. Ja. Det er bestemt også med, men jeg tror ja. ikke nævnt den, fordi den er så høj. Ja, okay. det er det Men Peter, hvad er højdesyge? Er det det som højdeskræk? Nej, højdeskræk, det er noget helt andet. Det skal vi ikke komme ind på. Højdesyge, det er simpelthen det, der sker. Det er, meget, meget, det, det, er en, det er en sygdom, fordi på den ene side er den ufattelig simpel, og på den anden side, så ved man ikke helt præcis alligevel, hvad der, er, der sker. Når man kommer op i højden, og det er altså mere end himmelbjerg, vi snakker om, i eller højere, så har der jo så meget ild i luften, så skal man trække vejret mere for at få den samme mængde ild ned lung, i lungerne. Når man trækker vejret mere, så lykker man til at man ud. Jeg skal ikke gå i detaljer, men der kommer for lidt kuldirektid i kroppen. Det reagerer hjernen på, og det kan man blive meget... Jeg har faktisk to gange blevet syg. Det er også en anden historie, vi skal komme ind på. Men det er en meget, meget alvorlig sygdom. Kommer man op i 3-4 km højde, så skal man rejse langt op, eller nogle piller, der hedder diamox. Det er en forfærdelig sygdom, og den, den er så fantastisk for mig, fordi den har at gøre med nogle af de mekanismer, der arbejdede med dengang, jeg gerne hjernen at gøre. Er det, derfor, at, øh, er det derfor, at folk, som øh, består med bestille med kommer til at lide af er det korrekt? Det er rigtigt, og jeg kan fortælle en sand historie for Himalaya. Jeg har en gang været, jeg har en gang Himalaya, ja? i en italsk værhøjeste lignende lufthavn, tre og op. Vi, min hustru og jeg, havde spist diamokspiller. Vi kom med en flyvefuld op. Vi står på byens eneste restaurant, en og der var fyldt med de folk, der var kommet af den flyver der. Alle lå og kastede op ind over undtagen mig, med hustru. Vi havde spist diamoksen, og vi har fået højsyn, syg. alle de andre var blevet syg. Men hvordan kan man mærke symptomerne for den her sygdom, Peter? Jamen, det, det er jo det, der så erfærdeligt. Nogle af symptomerne det er kvalme og opkastning, men... Man har også de der snige symptomer. Hjernen begynder langsomt at fungere dårligere. Man bliver sløv, man bliver forvirret, man bliver hurtig udretbar, man bliver ukritisk i sin handlemåde, man gør dumme ting. Det er jeg jo glad for, fordi det er jo ikke nogle symptomer, som er specielt typiske fra symptomer. Nej, det er det i hvert fald ikke. ikke det, det, det er ikke højt. det kommer an på. Nej. Peter, hvad er det så, man gør. Alle? Hvad er det, man gør hele tiden? Hvad er det, man skal mm huske -hmm. dit brød, det som er blevet så meget en stor I folkemåndet, at de alle går og fortæller. Det er ikke nemlig jer, og så videre, folk går og siger. De går og siger noget, som du har skabt. Sig, hvad det er. Er man i en leje, er man Danmark. Man skal under alle omstændigheder huske at vaske hænder før, under og efter. Helder du hvad, Peter. Jeg har et spørgsmål ved vedrørende lidt vørende med noget til at indsætte sig at og Ja. Så hvis du gider at blive hængende, så spiller vi et stykke musik, og så skal vi lige snakke om det. Yeah. Det er godt, vi. Vil. jeg ved godt, at vi er midt i en... Øh, Og Peter, du er stadig med på telefonen med noget med medicinsk, men jeg vil sige, det, her, det er det, det børger Robbie Williams' nummer et, at det, man ikke bliver træt af. Og jeg er jo den eneste, følelse blandt os tre nu. Jeg, gør, jeg føler det ikke så. Men jeg vil helt ikke så meget til Robbie Williams. Hvad siger du, Peter? Nej, jeg er heller ikke så meget. Det Robin Williams. Så er det så er det den, mig, der det ja. så Men der kan vi jo så sige, at Armin kan jeg så godt lide Robin Williams. Armin Spreinholdt har sit linje 3-show i weekenden. Og hvad var det, du øh, har også lavet et eller andet, andet her til vores tur? Det er mig, der er fænder i går, der show, kigger forbi. Og så er vi da toppet af den. Peter. Jeg har tænkt over noget, øh, sommeren har jeg jo især i Ekstra f.eks. ekstrabladet ja. øh, skulle komme rigtig, rigtig mange gange i de sidste par måneder her. Den er så ja. ikke kommet, men det er det første år, i år der er sommeren simpelthen kommet så sent, ikke? Ja. Nu er den kommet. Nu er den her. <laughs> ja, det er der godt nok. Og tusinder sommer. Og øh, man skal drikke væske, når det er varmt. Det skal man. Er der en tommelfingerregel, der siger, at man skal drikke så meget væske? Det er der. Bøh, bøh. Så skal man drikke med, 2 man bliver 25 liter, og det må ikke være graffe, og det må ikke være øl, for det er vanddrivende, og det må ikke være saftemand, for det, så bliver man syg. Så 2-2,5 liter? Ja, det vi har sige, slag på tasken. Det er jo selvfølgelig at efter lægenstørrelse, men så en, en, en, en almindelig, der skal, være, skal på 2-2,5 liter ned. Er den, er den gode væske? Peter, så har jeg et, øh, et fysiologisk spørgsmål. Ja. Jeg børger øh, meget vand. Øh, jeg føler mig svimmel, at drikke endnu mere vand. Jeg drikker lidt øl, drikker vand samtidig også for at øh, holde væskebalancen oppe og så videre, ikke? Ja. Det, der sker, det er så, at øh, i de første 3 timer, hvor jeg drikker meget vand, skal jeg ikke tisse. Og jeg er stadigvældig svimmel, og drikker mere vand, og pludselig har det godt. Og så skal jeg tisse meget, og så er jeg ude og urinerer rigtig, rigtig mange gange i træk. Er det et tegn på, at altså når man har stormurin, hvis man kan kalde det altså man, man tisser så meget, at det tager 8 minutter at tømme sig, er det et tegn på, at man ligesom har fået nok væske? Det er et tegn på, at man har fået nok. Altså man kan jo sige, hvad skal væsken bruges til? Den skal bruges til alle kroppen, funktioner, så skal den bruges til at svede med, og man sveder rigtig meget om sommeren, og derfor skal man drikke meget væske om sommeren, og så skal den bruges til at skylle salfaldstoffet ud via urin, ikke? Ja. Og når du har drukket de der mange vand. Og når du har det der skyldeurin, stormen, øh, som du snakker så er det simpelthen fordi, at kroppen har mere væske, end den har brug for, så kommer det ud i overflod. Hvis du, det skal du ikke gøre, men hvis du gjorde det, hvis du måde på din urin, inden du begynder at drikke, og efter du begynder at drikke, så vil du se, koncentrationen af affaldsstoffer i den urin, efter du har drukket, for meget lavere, du kan se det, den også er også helt vandtøn. Så nød, tørste, så meget, meget Peter, Peter, Peter, Peter, ja. undskyld, jeg afbryder dig. Skal jeg være nervøs? Vi snakker stormurin, ikke? I Danmarks ja. Radio 3 og nu kommer der ca. 80 uniformsklædte betjente forbi her, hvor vi sender Skal jeg være nervøs nu? Det. Ikke hvis du er regnmændeposen, det ved jeg, du har. Du skal, du skal sige, at det er mine venner. De er her for at beskytte mig. Der er åbenbart uanmæssigheder, som kan tro mig muligvis. Jeg er glad for jer. Godt, tak Peter. Undskyld, jeg afbreder dig midt i snakken. Ja, er. er der mere, vi skal ind over? Jamen, ja, det virker sådan en morine Det altså, er fantastisk. Altså, nyere funktion er jo noget af det smukkeste, der findes. Ja. Men, men, men jeg vil sige, hvis man, hvis man drikker til man tisser, så er man fuld nok. Ja, man skal, ja. Jo, fordi Signe mener jo at kunne høre den gang. Hvad er det, du har hørt Signe? Jamen, jeg har engang læst, at hvis man drak for meget vand, eller det måtte man ikke, fordi skulle man skylde til minderne ud. Og det griner du af mig og siger, at det må være noget, jeg har læst i et dameblad. Det var Anders, der griner, jeg var, no, ja. Ja. Det var noget, der er jeg er ikke, med det forekom, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at vitaminerne, de hænger så godt fast, fast i kroppen, at der skal mere end, end uindskyttet der på dem ud. Man skal altså, jeg man kan sagtens stormurine alt det, man vil. Ja, vi snakker ikke. Ja, af det ene på med altid, men altså 3-4 liter og så lidt lidt, lidt stormorin, det er en god sommerøvelse for nyere. Peter, vi har været <laughs> helt fantastisk for at, jeg, for at have dig som husleden. Ja, det er helt hvis der er noget, og en rigtig fortsat god sommer og finde ud af det med den ø. Ja, vi. det gør vi, Peter. Lyt, lyt, med, lyt med med, Ione. Godt. Lyt til spiden. lige mod Hej. Hej. Her var det Trick Me med Kalish. Vi sender her fra Skanderborg-festivalen fra en lysning yndigt, yndigt midt i skoven. Og her er virkelig solskin og bøgetræer. Og når man kigger ud på pladsen, så er der jo en hel masse frivillige, som er med at bygge den her festivalsplads op, så den ligesom er helt klar til, når festivalen starter. Men det er jo et for i år. 25 års jubilæum. Og det gør jo her, som vi talte om tidligere, at der skal hænges. 25 plakater op 25 plakater, som øh, hver symboliserer det år Skanderborg Festivalen har eksisteret Og dernede ved de plakater, der er 10 flotte fyre rundt hele morgenen, men Anders det er vel ikke aktivitet, der har, øh, der har bredet de flotte fyrer, eller hvordan? Jeg, jeg, jeg vil også godt sige det, uden at de lyder fra bøsse, men I er nogle flotte fyrer, ikke? Men I er bøst, skal også på igen men hvor fanden er deres formand, fordi det er rigtig stærkt med jeg men som formand, så er det jo vigtigt, at man kan gemme sig, og det er vores øh, rimelig professionellelse. Så, så han har faktisk ikke sige dem? Nej, han var den første, jeg giver sit armbånd, og så, øh, så er han væk. Ellen, øh, måske du kan bekræfte Signe som en teori om, at der er en plakat for hvert år, som festivalen har eksisteret. Det har taget jeg pænt lang tid at sætte de her plakater op. Så det de jer fint real time at sætte en, et år og sætte en plakat op per år. Ved, at ved, at rode, forstod, at jeg ved bare, det er lidt rodet, men forstod ikke, hvad jeg mener. Jeg Jeg tror, det tager cirka en time siden per plakat. Ja, for I, I, gik, I gik jo nærmest i gang i går, og er først nu blev jeg færdig med 80'erne. Jamen, der har vi så sat 25 mere op. Det gjorde vi jo i går. Hvornår kan man, øh, hvornår kan man regne med, at I må 90'erne, ja? Det er <laughs> øhm, Og det er ikke fordi, jeg, jeg siger sige, at ikke drikker for meget, men øh, hvor meget, øh, nu hører de lige en masse snakke om bæske, og øl. Det er jo helt klart vores forse, det er jo, at øh, man er helt opdateret med væske, om det er at kunne holde af dig. Der har vi jo lidt af vej, så vi går ikke med på udstyret herovre. Nu øh, kommer der ind en den kollega med en flaske, som ligner rigtig sød morgenurin, øh, men der står udenpå, på det er vodka. Det er drikker du i Jamen det er morgenurin. Det er en øh, halv otte. Kl. halv otte er den taget. Oha, og jeg ja, er lige rørt ved flasken. Fyld for satan, der er nogen, der til ved siden af. Det her kommer til at se smukt ud, og det er jo ligesom ja. hovedindgang. Det er ikke hovedindgangen, men det er faktisk det indgang, hvor der kommer lige så mange mennesker igennem og forbi de her plakater, som der er ved, ved hovedindgangen. Og bliver øh, der noget med, at øh, I vil stå nede, når, når I har sat det op, festivalen starter, vi står stå nede ved indgangen og sige, det, der, det her, er der, der jeg hængt op. Ja, hvis vi kan stå op, så er det ikke utænkeligt, at vi er her nede i området. Nu, en, nu er der cirka 10 mænd dernede. Skal I lave andet end at hænge 25 plakater op? Det skal I ikke? Nå, ja, men det, og det er så det. Nej, der kommer nok et eller andet også. Vi skal jo huske at fortælle til. det. <laughs> Drenger, tak fordi I er med at Så skal I høre, når man kigger ud på plakaten her, så er der jo et, et hav af navne, som har spillet her igennem årene. Og I kan prøve at øve et nummer for et af dem, der er. Og jeg kan forstå, at det er et af dem, som har været meget gennemgående i nu har vi haft uh, rigelig tid til at kigge på plakaterne, og jeg tror kun, at... Uh <laughs> <laughs> ja, hvad? Jeg, jeg tror, der er en plakat, hvor TV2 er på, så uh, hvis det skal være noget. Nu er vi jo også for Aarhus, så, så må det blive TV2. Så lad os spille TV2 over bag dukede ruder. God arbejdsdag, Tak for det. Det kan ikke slå os i hjælp med blandt andet Joghurt, Joghurt, som spiller her på kristalværende søgdag aften, som I har husket. Og så før det, TV2-faget duveder ud øh, ønsket af øh, fnf som øh, efter det korte interview, de blev trukket igennem, igen har valgt at øh, holde en pause. Det er altså ja, respekt for det, fordi pause skal i det gange til. vi har også lige fået hængt år 1990 op. 1990, altså bedt, folket er nu nået til 90'erne. 1990 ja. Netop blevet hængt op. 91, øh, lad jeg vente lidt. Søndag aften, øh, festival, der øh, er der et en koncert, som man kalder de største danske hits over øh, Og det er jo flest 80 80-år til i år, hvor festivalen har eksisteret. Det er Femmesur og Man har valgt at øh, fokusere på nogle af de større danske kunstnere, der har spillet på tid. Og hvad er, er hittet fra 1990? Hittet fra 1990... Det er, som følges, nu er Troop under Long Long Det vil sige, at Troop er simpelthen for at optræde med dette enkelte nummer. Jeg kan fortælle, at det er den sekserfyr fra The One Twos midt i en drøm, der var hit. One Two bliver gendannet søndag aften her på øh, festivalen. Og nogle øh, andre, mm -hmm. der bliver gendannet, det er blandt andet Øskes Horsrøs, hvor de kan være med hand for for lidt. Alt det kan man øvrigt se på et senere tidspunkt, fordi det er der nede for at optage koncerten. Og den vil blive inde i fjernsynet i løbet af efteråret. Hold da op. Signe, til at sige tak for det på den der igen i morgen husk Monkey Business sender direkte direkte med fra Dave direkte fra København til almindeligt 15 i eftermiddag frem til betrænerne Julia London og Jørn. Hun Julia London og nummeret der varme fri nu klokken er 12.